Важко дихаючи, моя машина додала ще 10 кілометрів на годину. Тільки в не трапилось по ста ДАІ попереду. Я вже проскочив перші вогні вуличних ліхтарів, коли нарешті знову побачив попереду опель. Слава Богу! Я скинув швидкість і, не випускаючи його з виду, поїхав слідом. Путилін... Дістався платної автостоянки, загнав на неї машину і, сторожко озираючись, пірнув у метро. Я зиркнув на годинника одинадцята. Куди ж це він? Адже невдовзі метро зачиниться. Навряд чи він встигне ним же дістатись назад. Людей було зовсім небагато, а Путилін так нервував, що довелося трішки відстати. Цікаво, кого він боїться? Хоча, якби я звик їздити у броньованому лімузині, в супроводі півдесятка охоронців, то, опинившись у такій ситуації, я також нервувався б. Дочекавшись, поки об'єкт увійде до вагона, я вскочив до сусіднього, замить перед тим, як двері зачинилися. Чорт забирай! Він і тут крутить головою, мов пропелером. Так недовго і спалитися. Я відкинувся на шкіряному диванчику і зробив вигляд, ніби дрімаю. Їхали ми всього лише дві зупинки. Поступово Путилін заспокоївся. У всякому разі, вийшовши на станції золоті ворота, він вже не сахався кожного зустрічного. Рушивши за ним, я зауважив, як за рогу виходять двоє чергових міліціонерів, що їх іще називають кротами. Дивно, чому іще до того, як тебе помітять менти, ти майже завжди з певністю відчуваєш, що вони тебе зупинять. Може, це якесь шосте чуття, закріплене в нас на генетичному рівні? Вони були тупі сумлінні, ці сержанти – а в їхньому черговому приміщенні вже, мабуть, висіла орієнтівка з моїми прикметами, а може й з фотографією. Чорт забирай! Я уповільнив ходу, цим самим даючи Путиліну змогу вийти назовні і загубитися. Але якраз з'ясуванням стосунків з кротами я не приверну його уваги. Сержанти поміж тим перезирнулися і рушили до мене.